Biggate. Epa Kaixo. Lana bukatu eta bueltaxo bat ematen ari naiz etxera Juan baino -len. Eta zu? Puf Nie hemen, bueltaaka, ehgun osoan. Eta lana? Lana utzi egin nuen. Eta zer egiten duzu egunean zehar. Ba gogoi bar goizean jeki eta kalera kaleratera naiz, lana bilatzerra. Baina ez dago ezer, goiz osoan gora eta bera ibili naiz. Nazkatu arte. Eta artxaldea ba televista ikusten pasa dut. Beno, ea bihar sorteri duzun? Ader bai, mi eskera jo. Ino izantzina.